Novas locais en Radio Filipin. A Radio Libre E Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Unha semana máis no tempo de información de Radio Filipin, ofrecémosvos o boletín informativo parte de Guerra número 3, ademais dunha valoración do resultado da folga estudiantil na nosa comarca, emitidas na última edición do programa que emite esta radio. Escarnio. Comeza o parte de guerra en Escarnio As traballadores de Clinet en folga indefinida As traballadoras comezaron este luns 27 Unha folga indefinida para exigir que a empresa Lles pago seu salario A empresa que dan a concesión da limpeza das instalacións militares Non lle pago o salario dende setembro as 48 traballadoras A pesar de facturar anualmente máis de 3 millóns de euros As traballadoras mobilizáronse hoxe nove ou xoves novamente para xixirlle ao Ministerio de Defensa a rescisión do contrato por incumplimento. Continúa o peche de afiliados na sede de Comisión Sobreiras. Afiliados e afiliados do sindicato pechanse na sede co fin da readmisión do abogado que tiñen dende 30 anos atrás. A protesta prolongase do día 20 de outubro. Os motivos da protesta esténese para reclamar democracia dentro do sindicato contra o que denominan cacicadas dos seus dirigentes. Este verínres 31 convoca unha pitada diante da sede ás 11 da maña Dende escarnio mostramos unha xa apoio que enloita por un sindicalismo de clase democrático Resultado sindical histórico en Mercadona As selección sindicais no Mercadona da provincia de Coruña celebrada fai pouco, arroxan son resultados históricos Un novo sindicato queda como segunda forza con cinco delegados no comité de empresa A Central Obreira Galega conseguiu este resultado tras unha aparición in extremis, quitándolle o segundo posto a Comisión Obreiras. Esta historia mostra que o sindicalismo comprometido e digno pode prevalecer sobre as ameazas patronais e o colaboracionismo sindical. Estatal, a Real Academia Española elimina a acepción de gallego como, como tonto do seu diccionario. Rosa Díez queda xa retratada como unha auténtica e ignorante tamén a nivel oficial Atentado terrorista contra a Xuventude Comunista de Venezuela O 21 de outubro, a sede da Xuventude Comunista de Venezuela sufriu un atentado terrorista con artefactos incendiarios que deixaron inabilitable Este novo ataque contra as forzas populares venezolanas non é máis que unha continuación da ofensiva que a reacción delitista le va aplicando nende fai tempo A reacción segue buscando ese golpe de Estado que lle permita volver á época de, da represión aberta contra as liberdades democráticas e os dereitos da clase traballadora. México. Continúan as mobilizacións de protesta polos 43 estudantes desaparecidos. A represión conxunta de policías e sicarios que implica dentro do municipio de Iguala e o goberno socialdemócrata de Lorero ate o goberno federal obten unha intensa resposta nas ruas a desaparición de 43 estudantes desencadea unha hora de protestas en todo o México as vítimas destes ataques son aqueles que loitan polos dereitos populares cuestionan o poder do capital e obstaculizan os plans dos monopolios o pobo érguese desisindo xustiza nun mes de folgas meetings toma de edificios institucionais marchas multitudinarias ese note que presentena Comezamos xa Co ta folga estudantil A ver, Rebeca, Pablo, contade un pouco eh, Que valoración podedes facer eh, desta, desta xornada Eu penso que No traballo anterior a folga eh, Se fixo moi pouco O sindicato estudantes que Enfrole un sindicato moi combativo eh, Non fixo que teria que facer Tíamos que ter feito pancartas Repartir octavillas por os nosos institutos Ou pegar cartéis Pero non o fixemos Eh, os, os cadros por así decirlo, sindicatos estudantes non, non se organizaron como darían de ter feito eh, non os daríamos de ter feito asambleas ou métodos organizativos non son os institutos, pero non o fixemos porque non, se non, se organiz, non, non nos organizamos uh -huh. eh, bueno. Rebeca Eu creo que esta falta de organización eh, O que provocou que, aínda que houve apoio Non foi todo o que poderia haber, haber habido Bueno, eh, uh -huh. se se diría así eh, Por exemplo, non houve apenas apoios exteriores na manifestación Quero dicir, non houve... faltaron moitos partidos, organizacións, sindicatos Que ou ben non apoiaban esta folga ou ben non estiveron o suficientemente concienciados como para apoiarla. Pero isto é algo que se ven dando moitas veces nas folgas estudiantís, xa que, por exemplo, hai unha folga de Bazán, e eu o vexe moi ben, que saía todo o mundo a xudar a rúa, eh, miles de persoas, eh, moita movilización. Pero chega unha manifestación de estudantes, en que seña moi importante a xente non non axuda da mesma forma, non sae. Limítanse moitos a decir que somos uns vagos e que o que queremos é faltar a clase, cando que realmente estamos facendo eloitar loitar polos nosos dereitos, que tamén ten un custo, porque perdense explicacións, apuntes, incluso exames que cargan estas fechas que hai que facer porque hai que ir facer, senón... Uh -huh. Sí, bueno, penso que tamén é un pouco responsabilidade do propio estilo de convocatoria, non? É decir, un pouco que nos ten acostumbrado acostumbrados o sindicato de estudantes a nivel de todo o estado que fai un poucas as convocatorias de folga eh de xeito meu xizo un pouco unilateral, non? Faltaba moito moito traballo previo de concienciación no, no, no alumnado, sobre todo, eu penso que Que en certa medida fan as cousas un pouco ao revés Do que eu penso que se debería facer non? É decir, Primeiro convocan a folga E despois fan ese traballo de, de bueno, pegar cartéis Esas cousas que bueno, en certa medida pues Un pouco se fixo non, Pero eu penso que o estilo para unha folga exitosa Ten que ser o contrario non? Primeiro facer un traballo de agitación entre os estudantes e, e despois, cando xa este ao caldo de cultivo feito Convocar a folga xa un pouco como, como cumio cúmio dese, dese traballo previo Non Pensades que Que iso podría ser un pouco máis eficaz A hora de chegar A, a maior parte do estudantado tam, que Conseguir que se implicasen tamén eh, Os docentes Paixenais Si, sí, si sí. uh -huh. E tamén Non ten moito que ver agora mesmo Pero destacar tamén que foi unha folga de tres días Os estudantes, estudantes En xeral eh, Pensan que que Unha folga de tres días Llequita seriedade As folgas e eh, as manifestacións estudantís Uhum. sí pero bueno, penso que iso sobre todo polo pouco traballo previo que oubo, non decir ti non podes pedirlle a xente que, que falte tres días a clase se non sabe realmente por que o está perdendo, non porque si sí que moitas veces pasa ao típico de que hai folga e non vas a clase porque mola máis quedarse na casa en ese sentido tamén é un fastidio para moitos que perdan apuntes, que como comentaba Rebeca, pero claro Exacto. se a xente non está mentalizada para facer tres días de folga Eh, en condicións pois si sí que quizáis na algúns casos moi moito pedir Si, sí, sí. se hubéramos aclarado porque son tres días se derran as condicións de que fosen unha folga de tres días eh, real e ben feita eh, xa os, os mestres non darían clase os, o alumnado pois iría as manifestacións... Eh, habría moito máis seguimento uh -huh. bueno, a pesar disto tamén houve bastante seguimento en comparación con algunhas manifestacións que houve o ano pasado uh -huh. varios centros de estudantes non sei cantos, pero víase máis xente que nalgún outro caso Sí bueno, iso é certo si co tempo vais mellorando, pero ainda queda moito por diante Si, sí, efectivamente, eu penso que nesa perspectiva tamén de carabindeiras folgas ou loitas estudantis habrá que ter un pouco presentes estas ensinanzas da, da pasada folga, non? É dicir, a necesidade de facer moito traballo de concienciación previo de compartir debates nas, nas aulas de incentivar a creación de asambleas en centros de estudo que, ao fin e ao cabo, penso que teñen que ser as asambleas que convoquen a folga independentemente de que, de que esta veña de, de, de tal ou cual sindicato teñen que ser o propio estudantado organizado un pouco posteriormente por si sí mesmo o que o que decida secundar un non a folga. Bueno, quedan un pouco estas estas notas, estas breves reflexións de cara de cara a vindeiras eh, convocatorias que parece que, que bueno, que en algún momento eh deste curso pode pode volver a ver. Entón, bueno, intentemos que que desta folga anterior nos sirva para sacar lecións eh, importantes e aprender para estar en mellores condicións de afrontar a a seguinte, ¿no?